А по небесній пелені писали блискавиці, кресали громи між грудастими верхами і сипали на хащу тріскучі дощі, тверді й холодні, як град. В темнім хмаровині підсвічений скалками грімниць, кректав, ухав чорний ліс, вітрила крон гуділи, поривалися в різні боки та затиснуті горами нікуди не відпливали. Їхні котвиці навіки закорінені всю віковічну твердь. Літо випало посушливе, і зливом я радів. З великою водою вертала на вольні грища риба, Прибивало хмиз, обчухані потоком дощечки. Дощ виганяв червію з-під землі і винаджував слимаків. Дощ змивав мої сліди, і усила петельки Частіше попадала живність, дощ давав перепочинок. Тому дощів я чекав не менше, ніж трава. Вода завжди щось приносить і щось забирає. І сталося, як зараз чую, промите вечірнє безголосся протяв пожадливий крик вороня. Так вони гґвалтують лише на палу здобич і я понісся, купаючись у росах, до свого чорторию. Так і є. Над ямою зяяла діра, а на споді конав зранений кілками здоровенний сірий цап. Вожак, він першим ступив на небезпечну тропу. Серце моє стугоніло гучніше за його. Одним штриком я добив рогатого калічку, мусив принести мотузя, аби витягти тушу з ями, сплів волок, допровадив до двору, над кривавим слідом сердито тріщали ворони. Коло потоку я поклав свою жертву на камінь і звернувся до свого серця. Тою ж силою, що повалила тебе, сильний звіре, я теж колись буду стяти і відданий комусь на поживу. Той же закон, що віддав тебе в мої руки, Колись віддасть і мене всемогутніші руки, Бо й ти і я, ми лише питомий порох Вічного коловороту життя. Я бенкетував, було ж чим. Не пропала жодна мездрина, ані ворсина. Частину м'яса засолив, частину закоптив. Кістки дробив, перетирав камінням і підсипав у свою муку. З одного рога зробив сільницю, з другого – пугар для пиття. Висушені ратиці годилися для рихлення землі. З слунка вийшла добра торбочка. Міхур розтягнув на п'яльцях і замурував у віконницю замість скла. Бо слюду я так і не знайшов. Висинену шкуру я не став доточувати до свого пушного лахману, зшив з неї просторий і довгий лайбик. У холодні ночі одягав його хутром до тіла, а вдень вивертав. Ще й на гостроверху шапку стало матеріалу. Така одежина не мокла і в дощ. Тепер міг обходитися без сорочки і на гавиць. Я став добувачем. Учився цьому щоденно. Скривавлені кілки витягнув і пустив за водою. Набив свіжий. Обкурив яму зіллям. Настелив нову заманку з гори. Якщо кози прийшли сюди раз, прийдуть і вдруге. Клич ласощів переб'є полохливу вдачу. Моє ловецьке газдівство служило справно. Загніздилася удача, припаси росли. Можна було віддати полуденну часину, єдиній тут любій забаві вандрувати очима у хмарах. Ця небесна людність не знала спочину, як і земна. Пролітала на легких крилах, мрійно застигала, протирала небо вескло пухким вереттям, громадила білі храми, виганяла на голубу пашу кучеряві стада, сіяла і збирала тучну бавовну, а головне, несподівано ліпила на цілий небовид рідні, знайомі лиця, що поволі вивітрювалися з моєї пам'яті.